Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiakhum bi ihsanin ila yumi ddini thumma amma badu <coughs> Do iste svaka zahvara pripada uzvičenom Allahum subhanahu wa ta'ala Salavat mili selam na Allahu poslanika Allahu milenika Muhammeda alaihi salatu wa salam Njegov učasnu porod su njegov uzvrte ashabi se ljudi kui sledeje put istine do sudnjega dana <coughs> Uvažna, braćo, poštovane sestre, uvažnije gledatelji, srijeda je, nakon jacije, naš ustavljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijado Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama Enneveju, a rahmetullahi aleyhi. <clears throat> Za one koji redovno prate, znaju da mi već nekoliko predavanja Družimo se sa argumentima i dokazima koji ukazuju na vrijednost namaza općenito, a nakon toga imam Ennevi i Rahmetullahi i Alehi počeo da govori o vrijednostima određenih na fila u islamu. Pa smo u posljednjem predavanju govorili o vrijednosti klanjanja 12 rekiata potvrđenih sunnjeta u toku dana i noći, pa smo govorili o posebnim argumentima koji ukazuju na vrijednost na vrijednost sabahskih sunneta, Argumenti koji ukazuju kako se i na koji način klanjaju, a s druge strane kakva velika nagrada se obećava onim ljudima koji klanjaju sabarske sunnete. Danas ako Bog da, počinjemo sa 521. stranom za onih koji imaju knjigu ovog formata, 199. poglavlje, Podnevski sunneti. Imamo Nevi Rahmetullah i nakon što nam je spomenu argumente koji govori generalno o vrijednosti 12 potvrđenih rekeata na file koji se klanjaju uz farze sabahske, podnevne, kindijske, akšamske i jacijske, imamen nevi počeo je detaljno da govori o vrijednostima svake na file koja se vezuje za određene farze. Pa smo govorili o na fili koja se vezuje za saba, a sada govorimo o podnevskim sunnetima. I sam skučenjaci kada govori o ovom pitanju spomenuli su Da, definitivno znači znamo da podni namaz ima četiri rekiata kad su u pitanju farzi. Kada su u pitanju sunneti postoje tri različite opcije kako i na koji način čovjek može klanjati sunnete uz podni namaz. Svakako sve su to varijante, verzije koji su spomenuti u vjerovostim radismima od Božeg poslanika i najbolji i najljepše i najvrijednije da čovjek nekada praktikuje ovo, a nekada ono. S druge strane, rekli smo više puta i ponovili, iako određenim osobama nije drago da se takve stvari pojašnjavaju, ali je veoma bitno ljudima pojasniti, nama muslimanima je naređeno klanjati četiri rekeata farza, kada je u pitanju podni namaz, a Dobrovoljni namazi prije i poslije, ako i čovjek klanja ima će nagradu, ako ne klanja nije griješen. Kažu islamsko čenjaci, postoje tri verzije i tri opcije kad su u pitanju sunneti koji se vezuju za podni namaz. Pa imamo opciju da klanjamo dva rekiata sunneta prije podnevni farza i 2 posli. To je jedna opcija. Imamo drugu opciju da klanjamo četiri rekiata prije podni i dva rekiata poslije podni. I imamo treću opciju, a to je Četiri rekeata sunnita prije i četiri rekeata poslije. To su znači tri opcije i tri varijante kako možemo klanjati dobrovoljni na file i dobrovoljni namaze uz podni namaz. Rekli smo podni namaz ima četiri rekeata, to su farzi. Prije toga se može klanjati dva rekeata i posle dva. Možemo klanjati prije podni 4 i posli 2 i možemo klanjati prije podni četiri i poslije podni 4. Da vidimo šta nam imam En-nevi rahmetullahi alejhi spomenuo da argumenta u ovom poglavlju. U 1113. hadisu od Ibn Omara radijallahu ta'ala an se prenosi da je kazao klanjao sam sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam dva rekjata prije i dva rekjata posli podnevnog farz namaza. Hadis Bilah Buhari i Muslim. Nači Ovaj hadis nam potvrđuje onu prvu varijantu koju smo spomenula, to je da je lahoposlanik nekada običavao klanjati dva rekiata sunneta prije farza, pa bi klanjali četiri rekiata farza i nakon toga bi ponovo klanjali dva rekiata sunneta. Pa je ovo prva varijanta da se klanja dva rekiata sunneta prije podne i dva rekiata posli. Nakon toga u 1114. hadisu od Aiša radijallahu taj lana se prenosi da je vjerovjesnik nije izostavljao četiri rekijata prije podnevskog farza. Ovo je druga verzija da Aiša radijallahu taj lana prenosi i tvrdi da Allahu poslanik nije izostavljao četiri rekijata, četiri rekijata sunneta prije podnevnog farza. Kako Ajde kažemo jednu ruku pomiriti prividnu koliziju između toga Ibn Omer kaže ja sam klanjao s poslanikom 2, a Iša kaže poslanik nije ostavljao 4. Mi znamo da je Aisha radijallahu ta'alaha bila samo jedna od supruga Božijeg poslanika, le se la to selam i ona prenosi ono što je vidjela u svojoj kući. Boži poslanik je klanjao, znači, u njenoj kući četiri rekiata. Ali nam Ibnu Omer prenosi nešto drugo, što Aiša radi Allaho talihna nije vidjela, pa Ibnu Omer kaže, ja sam klanjao sa Božim poslanikom, aleyhi salatu wasalam, dva rekiata prije podne, pa podni namaz, nakon toga ponovo dva rekiata sunnita. Pa znači, ovo je druga verzija u kojoj Aiša, kaže, Boži poslanik nije ostavljao prije podne četiri rekiata, a vidjeli smo po onom prvom hadisu da je poslije podne Nakon toga, 1115. hadiso da išira, radijal Allah, se prenosi da je rekla vjerovijesnik, sallallahu aleyhi ve sellem u mojoj kući bi prije podnje namaza klanjalo četiri rekejata sunnita a nakon toga otišao bi da ljudma predvodi podnje namaz, a potom bi se vratio i opet klanjao dva rekejata isto tako ljudma predvodio akšav namaz nakon čega bi se vratio onda bi u mojoj kući klanjao dva rekejata sunnita predvodio bi ljudima jaciju namaz pa bi ušao u moju kuću i onda bi klanjao dva rekej U ovom hadisu jasno je Iša radijallahu ta'ala uh, pojašnjava da je Allah klanja klanjao sunnete u kući. Vidjet ćemo poslije hadisa da je najbolje klanjati sunnete u kući. I u ovom hadisu jasno vidimo da je Allah poslani wasalam, klanjao četiri rekejata sunneta prije podne i da je klanjao dva rekejata sunneta poslije podne namaza. <kuh> u 1116. hadisu od umu Habibi radijallahu ta'an se prenosi da Allah poslani, ali se letu selam rekao, Allah je džahennem s koj vatri zabranio onoga ko redovno i ustrajno bude klanjao četiri rekiata sunnita prije podnevnskog farza i četiri rekiata nakon njega. Ovo je, znači, treća verzija, vjerodostojen hadis, koji bilježi Imam Ebu Dawid Ternizija, da Allah poslani, ali se letu selam kazao, uzvišeni Allah je vatri zabranio da kažnjava i da, ajde da kažemo, muči osobu koja redovno i kontinuirano bude klanjala četiri rekiata sunneta prije podne i četiri rekiata poslije. Pa vidimo, obraćujemo, draga i ciljine sestre, da kada u pitanju podne namaz postoji tri validne i vjerodostojnim argumentima potvrđene verzije klanjanja sunneta. U našem narodu je poznata ova jedna verzija da se klanjuju četiri rekejata prije i dva rekejata poslije i tu je apsolutno lijepo, tačno, utemeljeno. Jedina stvar na koju treba ukazati jeste eh, da su određeni ljudi u datom momentu po kruti i grubi u pogledu osoba koji ne klanjaju verziju koju oni klanjaju mi možemo smatrati da trebamo klanjati samo verziju 4 raketa pri i 2 posle ali po kojoj osnovi po kojem pravu da nekom je uskratimo da e, praktikuje verziju koju kaže ibn Omer ja sam klanjao 2 raketa pri sa posle nikom i dva posle I to je praksa Božijeg poslanika. Kako nekom je zabranti verziju da kaže se u vjerovodosnoj Adisu uzvišeni Allah će uskratiti vatri tijelo insana koji klanja četiri prije i četiri poslije? Pa znači treba da se učimo toleranciji, treba da se učimo respektu i poštovanju različitih mišljenja. Zato kažem naj najpotpunije sleđenje sunneta Mohameda je sram, jeste da čovjek nekada klanja dva prije podne, nekada četiri, nekada dva poslije podne, a nekada četiri, znači kako bi na taj način objedinili sve što je spomenuto u pogledu bož, hadisa Božih poslanika u pogledu podnevske na file. <hlasenje> Nakon toga e, u djeje stotinoj e, poglavlje broj dvjesto i k'indijski sunneti. Nakon što nam imam en nevevi rahmetullahi alihi spomenuo tri verzije vezane za nafilu e, koji boži poslanik alihi se lato i selam klanjao e, sa podni namazom, prelazi nevevi nekim karnim, hronološkim redom. Imali smo e, saba i nafilu filu vezano za saba, imali smo podni i kindiju vezano za podni, dolazimo do ikindije namaza i e, na fila koji se vezuju za ikindiju namaz. Kada je u pitajnu ikindija namaz, imamo na filu koja se klanja prije i ikindije, dok nakon klanjanja na file i namaza došli su vjerodosu i nadisi u kojima se zabranjuje i klanjanje na file sve do zalaska sunca. Tako da ikindija se razlikuje od podni namaza tako što, Može se klanjati prije farza, poslije farza se ne može klanjati jer su mnogi vjerodosti na hadijskoj biloži Biharija i muslim spomenuli da je Allah uposlanik alaih sallam zabranio klanjanje na file nakon ikindije namaza pa sve do zalaska sunca. Znači kada je u pitanju ikindija imamo samo na filu koja se klanja prije farza. Kažu islamski učenjaci da kao što i podni namaz ima nekoliko verzija i kindija namaz ima logične dvije verzije, a to je možemo klanjati dva rekiata na fili a možemo klanjati i četiri rekiata na file prije kindije namaz. Sve je to potvrđeno i treba da budemo jedne prema drugima toleranti kada vidimo nekoga da pri prije kindije klanjao samo dva rekiata i njegov postupak ima svoje utemeljenje. Oni koji klanjaju prije kindije četiri rekiata i njihov postupak ima svoje utemeljenje. Pa da vidimo šta nam je imam Ibn Abi Rahmetullah alayhi spomenu ovom poglavlju ali ja Ibn Abi Talib radi Allahu ta'ala kazije prije indijskog farza vjerovjesnik sallallahu alayhi wa sallam eklanjao bi 4 rek'ata sunnita rastavivši ih selamom koji doniose na Allahu bliske meleke i na muslimane i mu'minke koji su koji se za njim povodi imam uh, Alija radi Allahu ta'ala anhu uh, Zet Allahu uslanika, četvrti pravedni halifa prenosi nam ovaj e, hadis u kojim stoji da Allahu poslanik alejhi selatu selam klanjao bi četiri rek'ata sunneta, e, četiri rek'ata prije ikindijskog farza. Pa znači ovo je jasan dokaz u kojim se potvrđuje da Allahu poslanik alejhi selatu selam prije ikindije imao običaj klanjati četiri rek'ata na fili. U drugom hadisu stoji od, u 1120. hadisu od Ibnu Omara radijallahu ta'ala se prinesi da je uvijesnik sallallahu alaihi wa sallam je kazao Allah se smilovao osobi koja prije ik indijskog farza klanja četiri rekiata. Hadis bilje žinima Ebu Davod i Termizija. Kaže Allah poslani kali latu samo u ovom drugom hadisu imali smo prvi hadisu kojim Alija radijallahu ta'ala ne otvrdi da je bila praksa znači hajde eh, kažemo imamo dvije vrste hadisa Božeg poslanika. Imamo hadise kojih su govornog karaktera imamo hadise koji su, znači, postupci Božeg poslanika. Pa smo imali prvi hadis koji nam potvrđuje da su postupci Božeg poslanika bili takvi da je klanjao četiri rekaata prije ikindije sunnjeta. A nakon toga dolazi nam hadis gdje Allah poslanik obećava posebnu nagradu osobi koja je klanjao četiri rekaata prije ikindije namaza. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam Rahimallahu imran. Salla qabla al-asr Allah neka se smiluji, i Allah se smilovao osobi koja prije indijskog farza klanja 4 reketa, pa znači čovjek vjernik bi trebao da se trudi u granicama svojih mogućnosti da prije kines namaza klanja 4 reketa jer je to bila praksa božjih poslanika, a s druge strane i Znači, Allah oposlanik je izrekao poseban hadisu kojim postiče naklanjanje ove na file. Svakako, treba spomenuti, i mi smo o tome više puta govorili, da ova četiri rekiata ili dva rekiata, shodno znači, drugim predajama, oni ne potpadaju pod kategoriju 12 rekiata potvrđenih sunneta za koje je obavljanje njihovoj obećana opet posebna nagrada. Pa smo mi u proteklim predavanjama kazali da je laoposlanik obećao posebnu nagradu kuću u džennetu osobi koja u toku dana klanja 12 rekiata na Filipa. Pa su kazali islamski činjaci da su to dva rekiata prije sunneta, e, su, e, dva rekiata sunneta prije sabarskih farza, četiri rekjata sunneta prije podne i dva poslije. Dva rekiata poslije akšama i dva rekiata poslije acije, to je 12 rekiata, znači među tih 12 rekiata se ne ubrajaju e, na file dva ili četiri rekiata uz ikindiju, ali to ne isključuje da ikindijski sunet imaju svoju posebnu nagradu koja je spomenuta u ovom hadisu. O 1221. hadisu stoji od opet od Alija radijallahu ta'an da je virovisnik, sallallahu alaihi svema, prijek indijskog farza klanjao dva rekjata. Hadis bileži imam Ebu Dawud. <kuh> Iako uh, u pogledu ovog hadisa postoji, uh, hajde da kažemo razilažen kod islamskoj čenjaka, da li je virodostaje ili nije, ali znači vidimo da i ovdje... Uh, Od samog jednog ashaba, od Ali, radijalahu, su dva hadisa, u jednom stoji da je Allahoposlanik klanjao četiri rekiata, u jednom stoji da je klanjao dva rekiata. Pa znači, vraćamo se na ono isto pravilo, a to je pravilo da Allahoposlanik, Ali, se letu srema, kada su pitani na file, nekada je prakticirao jednu stvar, nekada je prakticirao drugu stvar. E, nakon toga, imam en enevi, rahmetullahi, alihi, počinje sa 201. poglavljem, Akšamski sunneti prije i posli farza. Akšamski sunnet i poglavlje 201. na 523. stranci. Akšamski sunnet prije i poslje farza. Samo ovo, ajde da kažemo, poglavlje, njegov naslov nam otkriva da i Akšam namaz ima na filu koja se klanja prije i ima na filu koja se klanja poslije farza. Ono u našim podneblju definitivno je poznata praksa da dok se uči ezan za akšan, uči se i kamet i klanjaju se farzi. Ako pogledamo sunet Božih poslanika, ali se leto je selam, vidjet ćemo da oni za vrijeme Božih poslanika nisu tako prakticirali, već ezan bi se proučio, pa bi se sačekalo, ajde da kažemo, jedan kraći period u kojem su ljudi imali vremena da klanjaju dva rekiata, nakon toga bi se učio i kamet. Tako da znači, tačno je Začno je da e, Aksham namaz ima svoju filu prije Akshama i ima nafilu poslije farza, s tim što potvrđeni sunneti su oni koji se klanjaju poslije, dok ovi koji se klanjaju prije, to je znači opća nafila koja se klanja između svakog ezana i kameta. U svakom slučaju, ono što je bitno zapamti da praksa koja je prisuta našim podnebljom nije neispravna, ispravna je, ali ako se može vremenom, vremenom, hajde da kažemo, e, Uh, uvesti ta neka pauzica od 5 minuta možda kada se prouči akšamski ezan, da znači se ostavi ljudima neki 5 minuta da mogu uklanjati dva rekiata, to bi definitivno bilo lijepo s druge strane ako ima ljudi koji su postili, lijepo da se ostavi nekoliko minuta ljudima vremena da ljudi mogu pojesti nekoliko datula, da mogu popiti čašu vode i tako dalje tako da, ako ištitajmo detaljno sunet Božijeg poslanika, vidjet ćemo Da je nakon, za, e, nakon ezana za akšam namaz, e, Allah poslani k'alih sallatu wasalam preporučuje klanjanje dva rekiata, a vidjet da to bila i praksa velikog groja ashaba. <hums> Kaže se u knjizi Radu Salihin, ranije smo navijeli hadisa Abdullah ibn-Omera pod brojem 1098 i hadisa Iša radijallahu talem pod brojem 1115 koji su vjerodostojni i koji jasno ukazuju na to da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam nakon akšam, akšamskog farza klanjao dva rekiata sunnita. Definitivno mnogo je hadisa koji potvrđuju praksu Boži poslanika da je Boži poslanik klanjao dva rekiata na file posle farza. I to je nešto što je, alhamdulillah, kod nas prisutno, tako da to nešto ne treba mnogo dokazivati, jer od osnovne hadisi Buhari i muslima to potvrđuju. U 1122. hadisu od Abdullah ibn Mugafela, radi Allaho se prenosi da je uresnik, sallallahu aleyhi sallam, rekao, klanjajte pri prije akšam, akšamskog farza, klanjajte pri akšamskog farza, klanjajte pri akšamskog farza, treći put je rekao, onaj ko hoće. Hadis bilježivan Buhari-a. Znači u ovom hadisu vidimo da je Boži poslanik preporučio čak u naredbenoj formi kaže klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama. Pa je treći put Allah poslanik kao da se pobojao da to ljudi ne bi uzeli, da je to obaveza pa kaže onaj ko hoće. I to je ono što mi cijelo vrijeme pokušajmo našim narodom da pojasnimo razlike između farza i sonneta. Klanjajte, ali ko hoće. Ne svijemo nekog vrata muslimana mrziti ili prezred samo zato što on ne klanja neke sunete koji mi klanjamo. Vidimo da je Allah poslanik podučavao svoje asabe toleranciji. Klanjajte, klanjajte, klanjajte onaj ko hoće. Znači tu su dobrovoljni namazi, ali kada u pitanju farz, Tu znači nema, hajde da kažemo, nikakvog tolerisanja, već je to nešto što je obaveza i mora se ispuniti. Pa znači iz ovog hadisa jasno vidimo da Allah poslanik, ali se letu se nam naređivao, preporučivao da se klanjaju sunjeti i prije Akšamskog farza nakon Ezana, ali je to opet ublažio govoreći neka klanja onaj ko hoće, što se jasno, znači iz čega jasno vidimo i što se, iz čega se jasno zaključuje da to nije obaveza. Nakon toga od Enesa radijalohu se prenosi da je kazao vidio sam stari ugljedne asabe kako se natječu oko toga ko će od njih stati iza stubova kako bi klanjali sunnete pri akšama. Enes, ovaj hadis isto bilježimo Buhari, a Enes radijalohu iako je proveo deset godina služajući Boži poslaninka on kaži ja sam iako iskusan Gledao sam stare i uglednje shabe znači koji su bili prepoznatljivi potom tome da su, ajde da kažemo, dosljedno slijedili sunet Bože poslanika kada bi se završio, kaže Ezan akšamski, vidio sam ih ja svojim očima kako se oni natječu, ko će stati za nekog stuba da klanja na filmu Tu piti da novi propis da je pohvalno i lijepo kada čovjek klanja ispred sebe ima takozvanu perdu ili sutru, a to je nešto u visini čovjekove podlaktice minimalno, znači da bude to neka stolica ili neki stub ili neki zid ili znači nešto drugo da čovjek neklanja znači na nekom nazovimoga otvorenom prostoru, pa kaže inesradi Allahu ta'alanu, vidio sam ljude kako se natječu ko će stati kod kojeg stuba u džamii Božijeg poslanika li selatun i da klanja rekiata na file prije akšamskih farza. Pa nam je ovaj hadis kojeg bilježi imam Buhari od Denesa radijallahu ta' ranhu, jasno, jasno potvrđuje da su ashabi klanjali na filu prije akšama. U 1124. hadisu opet od Denesa radijallahu ta' ranhu se prenosi da je rekao, u vrijeme Allahog poslanika, ali se letu wasalam, klanjali smo dva rekiata na, namaza nakon što bi zašlo sunce. A pri akšamskog farza nekoga upita a da li ih je klanjao Allah poslanik on odgovor je viđao nas je kako ih klanjamo i nije nam ni naredio ani ni zabranio da ih klanjamo hadis biložima muslim kaže Allah, kaže opet Enes radi Allahu Allah a ovo je treća vrsta treća vrsta hadisa Boži poslanika rekimo da imamo vrstu hadisa koji izgovori poslanik njegova praksa i to su hadisi I imamo treću vrstu a to je da Boži poslanik nešto vidi i odobri tako zvani el iqrar o odobrinje. Kao što je Boži postanik vidio Haldibnu Velida da jede jednu životinju koja je prisutna dole kod Arapa, Dab. Boži postanik to nije jeo, jer nije volio, nije naučio, nije znači jednostavno e, imao ni želju da to jede, ali je vidio Haldibnu Velida i nije mu to negirao. Mi imamo mnogo drugih stvari koje koji se uzimaju u islamu propisi na osnovu toga da određenu stvar Boži postanik vidišao, ko da sama nije negirao. Pa kaže Nesib bin Malik radijallahu ta'alahu, mi smo prije farza, a nakon ezana e, za akšam namaz klanjali dva rekiata, božji postanik bi nas gledao, niti bi rekao da, niti je rekao ne. Što znači odobrio je, niti e, znači odobrio je to Allah postanik alihi salatu wasalam. Kaže se u hadisu 1125. opet od Enesa Allahu tajanu, bili smo u Medini, pa kada bi mu Ezim pručio Ezan za Akšam namaz, a sahabi bi požudili da stanu nasprem džamijskih stubova, pa bi onda klanjali dva rekiata sunneta ukoliko bi neki stranac ušao u džamiju. Pomislio bi da je namaz već obavljen zbog mnošta oni koji su klanjali ova dva rekiata, hadij izbiležnjima muslim, kaže Enesa radiju Allahu tajanu, kada bi završio Ezan za Akšam. Ashabi su pohitili da klanjaju, znači, kod džamijskih stubova. Kaži, kada bi došao neko ko ne zna tu praksu, on bi pomislio ljudi su već klanjali i farze i nakon farza zikrili, nakon toga ustali da klanjaju sunnete. Koliko je ljudi klanjalo te sunnete. Svi ovi hadisi bez imalo, znači, sumnje ukazuju na to da je praksa ashaba bila i božijeg poslanika, ali se da to je sram da su klanjali dva rekeata prije akšama, a da ne govorimo da znači dva rekiata, već smo spominjali vjerodosljene argumente, o da iši od Ibnu Amara, da je lauposlanik, ali se, ali se nam običavao klaniti farze, pa bi ušao u kuću kod a iši i klanjao bi dva rekiata akšamskih sunneta i rekli smo da ova dva rekiata akšamskih sunneta potpadaju pod broj 12 rekiata potvrđenih sunneta, za koje su obječane posebne, posebne nagrade. <clears throat> <clears throat> Nakon toga u djesto i drugom poglavlju, imam NNVV, idemo redoslijedom. Govorili smo o savarskim sunnetima, podnevskim sunnetima i k indijskim, akšamskim dolazi nam na red jacijski sunneti. Kažu islamski učenjaci u pogledu jacijskih sunneta, svakako muslimani priliku nastupanja namalskog vremena uči ezan, nakon toga se ostavlja jedan period Za, u svakom namazu pa se uči i kamer gdje se klanjaju farzi. E, kada je u pitanju jacija namaz, vi znate da je u našim podneblju prisutno i poznata praksa da ljudi u većini slučajeva klanju četiri rekiata i nema inšala u tome ništa loše ni sporno. Svakako, vrijeme od ezana do ikameta je vrijeme kada čovjek može klanjati na filu jer je to vrijeme u kojim je dopušteno klanjati na filu. E, ono što je potvrđeno Boži poslanik Alisa Latova Salaam kaže između svakog ezana i kameta ima dobrovoljna na fila, mogu se klanjati dva rekeata. Pošto ovo vrijeme u kojim je dopušteno klanjati na filu čovjek može klanjati dva rekeata, može klanjati četiri, kao što se kod nas praktikuje može se klanjati šest ili više s tim što jedini problem je ljudi da svaku noć trebaju obavez ये क्या था znači i iz druge strane da oni ako i klanju samo dva rekiata da se na njih gleda malo pogledom prezira ljutnje i mržnje i tako dalje što i ne ispravno. pa vidjeli smo da Allah poslanik asave podučava u toleranciji prije akšav namaza neka klanja ako hoće neka klanja ako hoće znači Allah poslanik je podučava u ljude toleranciji tako i prije jaci namaza mogu se klanjati četiri rekiata nije ništa spodno ali ne da se ljudi u jednu ruku obavezuju svaku veći četiri rekiata može čovjek nekada klanjati dva može nekada 4 a može nekada klanjati i više ako zato postoji vremena Kaže se u knjiz Riyadhus Salihin na ovu temu prethodio je hadis 1098 koji prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu temu kome se navodi klanjao sam sa Allahovim poslanikom dva rek'ata posle jacijskog farza namaza e, i hadis 1999. koji prenosi Abdullah ibn Mu'affal radijallahu ta'ala kome se kaže Allahov poslanik ali se radio sam rekao između svakog iza između svaka dva ezana i namaz Znači, općeniti hadisi nam govori da se prije jacije farza mogu uklanjati dva rekiata, može i četiri, može i šest, zato što je to vrijeme opće na fili, a kada je u pitanju e, jacija, e, odnosno na fila, poslije jacije, onda je potvrđeno da Allahu poslanik kanje u dva rekijata sunneta i ta dva rekijata također podpadaju pod kategoriju 12 rekijata potvrđeni sunneta. Znači da se vratimo ispočetka Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ove imao je posebne nagrade za osobe koji kanje 12 na file u toku dana. Ti 12 rekijata jesu dva sunneta, dva sunneta prije sabah, četiri sunneta prije podni, dva sunneta poslije podni, dva sunneta poslije akšama i dva rekiata sunneta posle jaci. Kad su u pitanju sabahskih sunnita, kazali smo uh, da je Allah poslanik izrekao posebne hadise u kojima je spomenu vrijednost kanjanja sabahskih sunneta, do tem mjeri da je kazao dva rekiata sabahskih sunnita draži su Allahu od svega što obasja sunce. kada je u pitanju uh, na fila, uh, Podnije namaza, rek smo da postoji tri varijante, možemo klanjati dva rekejata prije i dva rekejata poslije, četiri rekejata prije i dva rekejata poslije ili četiri rekejata prije i četiri rekejata poslije e definitivno većinska praksa Božjih poslanika jeste bila da je klanja četiri 4 rekjata prije i 2 rekjata poslije, ali u vjerodostojnim hadisima je zabilježeno da Allahu poslanik klanja i dva rekjata prije i 2 rekjata poslije. Kad su u pitanju podnimski sunneti posebna nagrada je obećana onima koji klanjaju četiri rekjata prije i 4 rekjata poslije farza jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kazao, znači da su to da je to posebna nagrada e, obećavajući znači posebnu nagradu osobama koji klanjaju 4 rekjata četiri rekijata prije i četiri rekijata poslije podne Kada je u pitanju ikindija, rekli smo da prije ikindije se može klanjati dva rekijata, može se klanjati četiri rekijata i Allaho poslaniki izrekao posebne hadise koji e, postično klanjaju četiri rekijata e, na fili prije ikindije namaza. S tim što ovi rekijati rekli smo, odnosno na fila, ne potpada po 12 rekijata potvrđeni sunneta Kada u pitanju akšav namaz možemo klanjati na filu prije i možemo klanjati dva rekiata poslije. Dva rekiata akšamskih sunneta potpadaju pod kategoriju 12 rekiata potvrđenih sunneta i na kraju jaciska iz kanafila. Može se prijaci jaci klanjati dva, a može se klanjati četiri i posli jacija Allah uposlani bi običavao klanjati dva rekiata i to su dva rekiata koji potpadaju pod pojam i kategoriju 12 rekiata potvrđenih sunneta. Nakon toga imamo Nevi Rahmetullah i prelazi nedo novo poglavlje a to je nakon što smo e, vidjeli i pročitali hadise koji govori o 12 e, o sunnetima koji se vezuju za dnevne namaze, postavlja se logično pitanje a šta je sa džumom namaz? Je džuma namaz je jedan poseban namaz koji se klanja petkom umjesto podni namaza. Umjesto poseban namaz ne klanja se podnevi, se klanja džuma namasao sa svojim uvjetima koji su, inša sima nama poznati. Pa da vidimo kako je bila praksa Božeg poslanika ali se letio sramu po, u pogledu e, džume namaza. Ono što spomnju islamskovi činjaci u, u ovom e, poglavlju jeste činjenica da čovjek musliman kada dođe u džamiju petkom, propisano je prilikom ulaska džamiju ne samo petkom i mimo petka da klanja dva rekeata takozvanog pozdrav džami tahijetul mesjid. Vrijeme prije podne namaza je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati na filu, pa je dozvoljeno čovjeku da prije podne namaza, odnosno prije džume namaza, klanja na filu dok imam nedođe dođe na mimber. Znači prije namaza džume čovjek može klanjati dva rekeata i sjesti, ili može ako ima elana, ima tjenja, ima volje, da klanja dva po dva rekeata sve dok ne počne imam sa hudbom. To je znači na fila prije džume namaza klanjaju se dva rekiata prilikom ulaska u džamiju i onaj ko hoće da nastavi da klanja još dva po dva ima pravo sve do džumi. Kada je u pitanju na fila poslije džuma namaza imamo dva vjerodostljena hadisa koji potvrđuju da Allah poslanika preporučuje da se klanjaju ili dva ili četiri rekiata. To je ono što je zabilježeno u vjerovstvenom hadismu Božeg poslanika, ono što nalazimo na našem podneblju i još određenim nekim državama, da ljudi poslije džume namaza ponovo klanjaju podni namaz kao iz neke sigurnosti, ako ne bude džuma primljena, to znači nema nikakvo utemeljenje, U hadisima Božijeg poslanika, alejselatu ve selam, ima utemeljenje u govoru određenih učenjaka, a to je njihov ištihad, koji znači hajde kažemo jednu ruku, nema utemeljenje u hadisima Božijeg poslanika, alejselatu ve selam. Kaže se u riad, riadu riadus salihinu, kad su u pitanju e, sunneti džuma namaza, na ovu temu govori hadis 10900 koji prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, "Okoym se izme da navidi Allahu poslanika alejselatu ve selam, klanjao dva rek'ata posle džuma namaza." Hadis bileži Buharija i muslim. <clears throat> U hadisu 1126. od Ebu Hurire radi Allahot prenosi da Allahoposlanik ali i salatu wasalam rekao kada neko od vas klanja džuma namaz, neka poslije njega klanja četiri rekijata. Kada neko od vas klanja džuma namaz, neka klanja četiri rekijata. Pa imamo znači verziju da klanjamo četiri rekiata, imam verziju da klanjamo dva rekiata. Neki učenjaci su pokušali e, da, ajde da u komentaru ovi hadisa, spomenu učinicu da čovjek ak će klanjati u džami, klanja će četiri rekiata, ak će klanjati kod kuće, klanja će dva rekiata, ali Allah najbolje zna ispravno je da i jedna i druga verzija se mogu klanjati na oba mjesta. Pa čovjek može poslije džumjeti da ne klanja ništa, jer... Reksmo u osnovi toj fila, čovjek nakon što klanja džuma namaz, preda selam, ako ima obaveze, fanteširu fil ard, Allah džeršanu kaže u suri el džumaa, fa iza qudiyatis salatu fanteširu fil ard, aka da završite farz namaz džumu, vi se raziđite po zemlji tražite je blagovati i niamete, znači radite. Čovjek ako neklena ništa nakon džumije od fila nije griješen. Ako oče može klanjati dva rekiata, ako oče može klanjati četiri rekiata, ako može oče i može klanjati dva rekiata u džamiji ili dva rekiata kod kući, ili četiri rekiata u džamiji ili četiri rekiata kod kući, inša Allah bi sve je to ispravno. Znači nakon džumije namaza čovjek može klanjati ili dva ili četiri rekiata i sve je to potvrđeno vjerodostojnim hadisima. Allahog poslanika, ali se, letu vaselam. Kaže se u hadisu 1127 od Ibn Omera prenosi da je uvjesnik sallallahu alaihi wasam nakon farza džuma namaza ne bi klanjao na filu sve dok ne bi došao kući pa bi onda u svojoj kući klanjao dva rekiata. Vidimo znači u ovom hadisu da Abdullah ibn Omer prenosi da je laoposlanik posle džumi ne bi klanjao ništa, otišao bi kući i u kući bi klanjao dva rekjata. A u ovom prvom hadisu je spojnito kada od vas neko klanja džumu neka klanja četiri rekjata nakon njih. Pa znači, shodno to mi određen brujuće njaka i kazao, ovaj hadis se odnosi, onda kada čovjek klenja na filu kod kuće, klenja dva rekiata, a ovaj prvi hadis se odnosi kada čovjek klenja na filu kod, u džami, ali smo rekli Inša la da je tačno i ispravno, da ne ima smjetnje da čovjek klanja dva rekiata u džami ili dva rekiata kod kuće, ili četiri rekiata u džami, četiri rekiata, znači kod kuće, četiri kod kuće ili četiri u džami. Nakon toga 204. poglavlje na 525. stranici eh, imam Nevi Rahmetullah i Alihi kaži pohvalno je i požiljno sve vrste nafila klanjati u kući. Bez obzira na to da li se radlo o pritvrđenim sunnetima ili o drugim vrstama nafila. Prilikom klanjati nafili naređeno da se pomira smjesta na kojim je obavljen farz namaz ili da se između farza i nafila namaz barem nešto progovori. Imam Nevi Rahmetullah i Alihi Poznate bio kao velike Alim, veliki učenjak, imao je djela u kojima je pisao o e, komentari soje hadise, imao je svoje djela u kojima je pisao fikske, znači propise, imao je djela e, u ajde kažemo viši, vrši islamski disciplina. Zato ćemo vidjeti e, da je on u mnogim stvarima, mnogo toga pojasnio u samim naslovima ovih poglavlja u Riadu Salihinu, pa je veoma bitno da čovjek prilikom čitanja knjige Riadu Salihin pažljivo pročita naslove, jer se nekad u naslovima krije mnogo znanja koji imam en nevevi rahmetullahi alihi rezimirao i sažeo u potpuni, u taj dotični naslov. Pa ovdje kaže imam nevevi 204. poglavlje na 525. stranci pohvalno i poželjno. Sve vrste na fila klanja u kući. To je prvi propis kojeg nam ima vrnevih Rahmetullah, ja li spominje o ovom poglavu, to je da je pohvalno i poželjno sve na file koje smo spomenuli klanjati u kući. Kod nas, mi smo rekli o tome više puta govorili, Ezan je poprilično izgubio svoju ulogu. U osnovi, Ezan treba da samo ljudima obznani nastupanje namaskog vremena, a nakon toga, nakon 10, 15 ili 20 minuta, da se uči u džamijama i kamet i da ljudi klanjaju i farze. Tada bi ljudi imali vremena da u svojim kućama abdesti klanjaju sunnete i lagano krenu do džamije. Kao što je običaj u velikom broju država arapskog svijeta u današnjem vremenu. Pa je znači pohvalno sve vrste na fila klanjati u kući. Svakako klanjati na filu u džamije ispravno, ali ćemo vidjeti u hadismu Boževu poslanika, ali se seletu i selam da je na fila vrijednija i sevapnija da se klanja kod kući. Zato man i nam Nevevi kaže početkovog poglavlja pohvalno i poželjno sve vrste na fila klanjati u kući. Tu je prvi propis iz ovog poglavlja da je pohvalno i poželjno sve vrste na fila klanjati u kući. Dobro, druga stvar, kaže imam, nevi bih, bez obzira da li se radilo o potređenim sunete ili drugim vrstama fila. To je jedan propis. Prijeljkom klanjanja na fili je naređeno da se pomirimo sa mjesta na kojim se obavlja farz namaz ili da se između farza i na fila namaza barem nešto progovori. Drugi propis kojeg nam ima Nevej Rahmetullah je li želi ispomenuti u ovom poglavlju a se za nafile, da farz namaz ne treba spajati sa nafilom, koja se klanja posle farza. Kada imamo neki farz, prije farza klanjamo sunnete, svakako da se poslje toga uči i kamet i na taj način mi rastavimo sunnete od farza i kametom. Dokada je u pitanju nafila koja se klanja posle farza, pohvalno i lijepo je da se ta nafila poslje farza odvoji od farza. Četiri su načina i metode kako čovjek može farz namaz odvojiti od na fili koju klanja poslije. Prvi način je da čovjek klanja farze i nakon toga sjedi zikri, zikrove koje je Allah estabani, učio poslije namaza i nakon toga klanja na filu. Znači, rastavio je farze i na filu zikrovima. Imamo drugu verziju da čovjek iziđe iz džamije i odije kući klanjati na filu. Čovjek preda selam, sjedi zikri i odije kući kod kuće klanja na filu. To je možda i najbolja verzija shodnog hadisnog božnog poslanika. Imamo treću verziju da čovjek preda selam i nakon toga se pomjeri ode i na drugi dio džamije i klanja na filu da se jednostavno zna da su to dva odvojena i badeta. I treća stvar shodnog hadisnog božnog poslanika da čovjek kada klanja farze preda selam sa nekim nešto porazgovara jer ima neku dunjačku potrebu, nakon toga znači klanja farze na taj način, tim razgovorom, on je odvojio sunnete od farza. Pa vidimo, kaže, imam nevi prilikom klanjanja na file, naređeno da se pomjeri sa mjesta na kojim su obavljeni farz namazi. Znači, govori on na file poslije farza, da se čovjek pomjeri, ili da se između farza i na file barem nešto progovori. Dobro. U 1128. hadisu od Zed ibn Sabita, radijal Allah, od da je vjerovjesnik, sallallahu aleyhu sallam, rekao, o ljudi, Klanjajte u svojim kućima, kućama. Uistinu je najbolji onaj namaz koji čovjek klanja u svojoj kući osim obaveznih farz namaza. Tadi izbilježi Buharije Musleba. Allaho poslanik kaže, o ljudi, o ljudi, doziva Allaho poslanik ljudi i kaže, o ljudi, klanjajte u svojim kućama. Klanjajte ljudi u kućama. Ostavite dio namaza za kuću. Nemoj da sve klanjate u kućama. Vidjet ćemo u drugim hadismama, jasno kaže Boži poslanik, ostavite neke na file i za kući. Pa kaže Allahov poslanik, ali selatu ve selam, o istinoj najboljoj onaj namaz koji čovjek klanja u svojoj kući osim obaveznih farz namaza. Najbolje da čovjek klanja na file u svojoj kući. Osim farz namaza, farz namazi znači eh, oni su bolji da se klanjaju, oni su da se klanjaju u džamii da se u drugom hadisu 1129om Ridom Omara radijallahu tan se prenosi da Rasulik sallallahu alejhi ve sellem rekao klanjajte neke dobrovoljne namaze i u svojim kućama nemojte svoje kuće pretvarati u mezarluke hadis bileg Buharija Muslim klanjajte dio svojih namaza i u kućama znači klanjamo farze u džamijama neke na file klanjamo i u džamijama ali dio toga ostavite i za kuće nemojte kaže svojih kuća, praviti mezarluke u mezarlucima se ne može klanjati Pa kaži Bozhi poslanik nemojte da vam kuće budu slične. Nemoj da naliče mezarlucima u kojima se ne može klanjati. U vjerodostinu na din Allah poslanika reiselatu ve selam zabranio je klanjanje u mezarovima osim u mezarlucima osim dženazi namaza koja se može klanjati u mezarlucima, mimo toga nije dozvoljeno klanjati u mezarlucima neki od propisanih namaza. Pa kaži Bozhi poslanik nemojte od svojih kuća praviti mezarluke, pa da u njima ništa ne klanjate. Nemojte se klanjati u džami. Klanjajte farze u džami, a sunnete klanjate u svojim kućama. U 1130. hadisu, 130. hadisu džabira, radiju Allah, to je vam se prinosljeno da Allahu poslanik, ali se letu vas nam rekao, kada neko od vas klanja namaz u džami, neka ostavi dio namaza i klanja ga u svojoj kući, jer uistinu će Allah u kući, zbog njegovog namaza, dati veliko dobro. Allahu akbar. Kaže Allahu poslanik, Ostavite dio namaza da ga klanjate u kući. Allah će zbog tog namaza dati posebnu nagradu i poseban blagoslov i poseben beričet u kući zbog tog namaza. Vraćamo se po novom hadisu kada neko od vas klanja namaz u džamiji. Neka ostavi dio namaza i klanja ga u svojoj kući jer u će Allah u kući zbog njegovog namaza dati veliko, veliko dobro. Pa vidimo, znači, da imam, e, da je Allahoposlanik Elisa I.A. preporučio da se ostavi dio namaza, znači na fila namaza, jer se svakako klanjamo u džamiji, da se ostavi da se klanjaju u džamijama, kako se od kuća ne bi pravili mezaristani, a s druge strane nam obećava da će u toj kući Allah podarti blagoslov, beričet, sreću, zadovoljstvo, zbog čega? Zbog tog namaza koji se klanja u toj kući. Nakon toga imamen nevi rahmetullahi alihi Spomenuo je hadis od Omara ibn Atap da je nafija ibn Buđubir Ovo je jedan duži hadis Kojeg ne bi da, da čitamo kompletnog Već ono što nam je interesantno Da je Muavija radijallahu ta'ala video jednog čovjeka Kako je nakon džumlje namaza Odma ustao i klanjao sunnete Kao što mi možemo kada odemo u Meku i Medinu, pa znači na džumi namazu sjedi hiljede i stotine hiljada ljudi i nakon što se preda selam velik broj umeta ostane i sjedi i da zikri osim određeni državljanstava jer se mogu vidjeti po izgledima i po odjeći, među njima su Turci, Afganistanci pa i naši Bošnjaci odma posle farza skoče i da klanjaju sunnete. Muavija radijallahu ta' ranu je vidio čovjeka koji klanja tako, pa ga je Moavija pozvao kod sebe da ga posavjetuje i kaže Moavija radi Allah nikada više nemoju rati ono kako si sad postupio. Ovaj hadis bileži svakako ima muslim, što znači sigurno vjerodostojan hadis da imam, da je Moavija radi Allah vidio čovjeka kako nakon džumi odmah klanja sunnjete, pa ga je pozvao da ga posavjetuje i kaže mu Moavija nikada više nemoju rati onako kako si danas postupio. Nakon što klanjaš farz Džuma namaza. Nemoj odmah pristupiti klanjanju drugog namaza. Sve dok ne progovoriš ili dok se ne pomjeriš smjesta na kojim se klanjaju. Jer u istinu Allahu poslanik ali se letu, selam, tako nam je naredio. Da ne spajamo namaz sa namazom već da između namaza makar progovorimo ili se pomjerimo smjesta na kojim smo klanjali. Hadis bilježi imam, imam muslim. Vjerozostan hadis od Moavije da on kaže naredio nam je poslanik. Naredio naredba Da ne spajamo na filu nakon farza sa farzima. Ili da progovorimo, ili da se pomjerimo, ili da znači klanjamo na filu kod kući. Spomenuli smo četiri, četiri načina kako čovjek može rastaviti na filu od farza. Rekli smo prvi način da čovjek nakon farza sjedi zikri, kao što je običavao Boži postanik, i poslanik, ali se razvoj s nakon toga klanja na filu. Pa je farz i na filu odvojio zikrom. Imamo drugu verziju da čovjek iziđe iz džami i klanja na filu kući, jer je Boži Bosani kazao najbolji namaz je kod kući, ostavite dio namaza kod kući, Allah će da ti bereke zbog namaza koji se klanja u kući. Ili da čovjek s nekim nešto pregovori, da čovjek koji sjedio do, do njega klanjao, da sa njim nešto porazgovara, nakon toga da klanja, ili da ode na drugi dio džamije, znači se pomjeri sa mjesta na kojem je klanjao farze, to je alhamdulillah prisutna praksa uh, u velikom broju naših džamija, da ljudi nakon što klanjaju farze, odu na dio, drugi dio džamije i na taj način rastavi farze od sunnita. Nakon toga imam enevi rahmetullahi alihi, spomenuo nam je jedno novo poglavlja, to su hadijs govori o podstavljanju na obavljanje vitr namaza. Mi ćemo za Allaho pomoć e, zaustaviti se ovdje kod e, 1132. hadijsa na 526. stranci. Hadijs koji govori o vrijednosti vitr namaza. E, ovdje ćemo se zaustaviti, večera smo obradili e, određena pitanja, veoma bitna, interesantna, govorili smo o vrijednosti potrđenih sunnijeta za podne, za ikindiju, za akšam, za jaciju. Nakon toga smo govorili o određenim e, pitanjima vezanim za nafilu, kako, kako je pohvalno da se e, nafila klanja kuči i kako je pohvalno da se nafila rastavi od farza na fila koja se klanja nakon farza. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sluču ste na putu istine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas podući propisima vjeri, da nas učinu od ljudi koji će dosljedno slijetiti sunet Bože i poslanika i na kraju subhanake, Allahume vebihamdike, eşhedu in la ilaha illa entastagfiruke, wa etubu ilik.